إن الحمد لله نحمده ونسيينه ونستغفره ونأوذ بالله من شرور ينفسنا من سيئة عمالنا من يهدي الله فلا مضل له من يضلل فلا هدي له أشد أن لا الله إن الله رحمه لا شريك له وأشد أن محمد عبده ورسوله ثم بعد فضت إمام الطحاوي الله مشرفت فضت ولا ننزل أحد منهم جنة ولا نارا Thot dhe ne nuk dëshmojmë për asë një person Që e shë në gjënet apo në zjarë Këllë i fjallie, ideje e saj është përsitu dhe Më më përparë këmi të rëgurë dhe të rëgumë që ështën Që kanë diskutuar djetarët në të pikë Aki dhe jësune dhe gjëmatit është Që ata nuk dëshmojmë për asë një person Në veçanti që e shë në gjënet apo në zjarë Prej muslima në dhe nuk dëshmoin para sin musliman je në xhenet apo në zjar përveç atyre për të cilët ka dëshmuar Kur'anin dhe Sunetin faktikisht përse për këtë xhenet dietaret e seleve kanë tre mendime për kë dëshmohet që është në xhenet mendimi i parë është që për në në xhenet dëshmohet që është janë që janë vetëm profetët ky është mendimi i parë së seleve dhe ky është transmetuar nga Muhammed ibn al-Hanafie dhe nga Imam al-Auza'i Muhammed ibn Hanavie është djali i Aliut radhiyallahu anhu, por jo me Fatimen, me grua tjetër. Ë mendimi i dytë thotë dëshmojmë për xhenet që është xhenet çdo besimtar, për cili ka dëshmuar argumentet fetare. Këshë është mendimi i shumicës dietarëve të hadithit, dietarëve të sunetit. Dhe mendimi i tretë është që ne dëshmojmë për xhenet me xhenet, dëshmojmë që është dikush në xhenet për çdo person për cilin dëshmojnë besimtarët se ai është ë është një rrimir. ë edhe ky mendimi i tretë ka një lloj argumenti që është te Buhariu te Muslimi që domethënë kalon një xhenaze. Në njerëz e lavdëruar të përmirë e tha profeti sallallahu alejhi dheu bë dotyr. Edhe pastaj kaloi një xhenaze tjetër, dhe njerëzit fillon duke sharë xhenazën tjetër. E tha u bë detyr. ë në transmetim thotë përsi të 3 herë u bë detyr, u bë detyr, u bë detyr. E tha Omeri, O Hudhur Allah, çfarë u bë detyr? fayu lë vë lë vëdrua do të parin dhe u bë detyrë për të xhenetin dhe ju folët keq për dytin do u bë detyrë për të zjarri ju jeni dëshmitar të Allahut. Manti te hadizi ka ndërku disa dijetar, ky është mendimi disa dijetar të sunetit që nëse dëbësimtarë dëshmojnë për një person që ka vdekur që ai ka qenë njerë i mirë lejohet dëshmohet për të që është në xhenet. Dhe nëse në të kundërt dëshmohet për një person që ai domodin njerë i keq lejohet dëshmohet për të që në xhenet. Fatik ishmejnë sakta, ishmejnë, që thot, që mendimi i dytë, fakti që jesh më e saktë, është mendimi mendimi i dytë domethënë që thotë ndëshmojmë që është një çdo person përsinë ka dëshmuar argumentet e Kuranit argument dhe, dhe Sunetit. Kur të bërë zjarru të dëshmojmë në, në veçantëri për askënd, por dëshmojmë në përgjithësi që çdo person që bën gjunafe, ai është në mushirin e Allahut, po do i dënon, edhe po do i fal. Përveç shirkhut, nëse një person vdes pa u penduar, Allahu më dhun nuk e fal shirkhun. Ështu që mendimi i saktë është domethënë që ne nuk dëshmojmë Para së syse çështë dëshmishë çështë gajbi. Edhe dëshmia e njerëzve domethën jo gjithmonë është e saktë, jo gjithmonë është dëshmi e drejtë. Nëse ata që kanë dëshmuar atëhën sahabët njerëz të drejtë, për cilët domethën ka dëshmuar Kur'ani jo njerëz drejt, të drejtë, mbas tyre është prapë hapur që njerëz kanë prapë hapur tradhthië, prapë gjonavët, shinomë linë dëshmia e njerëzve nuk është gjithmonë e saktë. Për shembull, shikoj sot njerëzit, ngriç çdo kush vdeset, thotë fol i gjonavë shetë ka njëri i mirë. Domthon, dëshmoq ka një njerëz i mirë, sepse vetë standardet që kanë ata për njeri një njeri të mirë janë janë për tokë. Kupton për të rëzyet ato që dëshmojnë domoj një njeri si i mirë, sepse si janë si punëtyra kupton. Si njëri tjetri. Kështu që dhë domodin këtu, në hadith tregojë që këta ishin sahabët ata që dëshmuan për ta. Edhe ishte dërguar nga Allahu, te cili tregojë që kjo është fjalë e vërtetë. Kështu që ne mund të themi që në këtë lëre, asë, të lloj rastit u flit për shokët e Profetit sallallahu alajhi wasallam para. Edhe dy të flitet që ishte pohim për profetin sallallahu alejhi dhe ismiqili, se cili i vjen shpallje për Allahun më vëruar. Nëse mbra mbas ti, kujt i vjen shpallje më? Nuk i vjen asnjëjti. Kush mund të dëshmoj dot më për njerëz, njëkohëj njerëz që sot lavdërojnë atë ato që nuk duhet lavdëruar, edhe shajnë atë që duhet lavdëruar. Që do të dëshmitoj njerëz atë mbrapsh. Ë, pastaj thotë shehu, "O la nesh dualej me kufrin wala bi shirkin wala binifaqin." ma lum yozher minhum shay min zalika wan nadru sarairum ila allah taala fadhan nu dushmaim per asnjeri prej muslimanve qe i kaon kufur ose shirk ose hipokrizi per derisa ai nuk e ka shfaqur kete llogjeje edhe fshesin e tyre lelem te kollajme koru shehu do ka te shitre të na tregoj qitu don nje nje cerqe qe esh cerqe që gjykimi te njerve ne kur gjykojm per nje person qe ai esh i mire apo i keq ne basa se cfar gjykojm ne ne ne ne bazuar argumentet e Kur'anit dhe Sunnetit, detyra e njeriu është që e gjikojë në bazë të pamjes jashtme që ka, asgjë tjetër. Ndërsa zemra ne nuk e dimë. Nuk mund të dëshmojmë dot për një person që e ka zemrën e pastër dhe as për një person tjetër që ka zemrën e pistë, por ne shohim pamjen në, e jashtën dhe bazuar të pamjen e jashtme dëshmojmë. Nëse ai nëse dikush na shfaq të mira, ne themi ai është i mirë, nëse dikush shfaq të këqira, ne themi ai është i keq në bazë veprave të jashtme dhe jo në bazë atë që kanë zemër, sepse ne në zemër nuk e dim. Edhe nëse njeriu do dhë pra të dëshmojë për atë që kanë zemër, do pra të dëshmojë me hamendje. Edhe dëshmia me hamendje është haram nuk është e lejuar për atë gjë që njeriu nuk e shikon dot dhe nuk e di se çfarë ka njeriu në zemër. Prandaj do të shohim ne nuk dëshmojmë për asnjë person që e ka bërë kufur ose shirku ose ka rënë në hipokrizi, përderisa nuk ka shfaqur këtë gjë. Edhe të gjitha këto ndaj nësh kufrit, ndaj shirku, ndaj hipokrizis e shfaqet. Që pas vetë tashvojë dikush në lugnë lejohet gjykojmë se ai ishte tillë. Dhe kjo do gjen ndoshta më shumë kur njerëzit kur ndodhin domosdoshmë në konflikt me një tjetër, fillojnë dhe të gjykojnë njëri tjetrin në bazë të asaj që kanë në zemër. Mund ta quajnë hijestar, mund ta quajnë munafik, mund ta quajnë kaqur kufr, mund ta quajnë kafir, mund ta quajnë domosdoshmë mushrikë me radhë. Mund të avi gjykime të tjera, tradhtharë të tjera, të gjitha. Në vëdo këto gjykime mundi ndërtoi njerëz në bazë të veprave që shikojnë ose në bazën e zemrës. A e ke lejuar të shditin të ndërtosh një gjykim bazuar sa që shikon? Edhe të gjykosh njëriun për atë që ai vepron dhe ti e shikon me sy të tu. Ndërsa nëse ti nuk shikon për të asgjë ke ti nuk lejohet ta para gjykosh njëriun, ta gjykosh atë për diçka që ti nuk e shoh. Shembull, nëse të vjen një person edhe thot "Unë nuk e kam bërë këtë gjë, ti sot e ke bër". Edhe fillon të justifikohet se jo, nuk besojtë. Unuk besoj sepse ti domoshem mund gënjesh. Ti pa shikuar diçka të till, domoshem ndaj more vesh mund gënji. Perfetisht nuk lejohet. Dhe kjo është tamam thyshë zemrat e njerëzve. Kjo është tamam thyshë zemrat e njerëzve. Allahu në rrugë kjo shkër, nuk është nuk është lehtë. Dhe këtë gjë duhet është një për njerëz sa këtë parashys domoshem. Ne i gjykojmë njerëzit bazë sa sa që shohim. Dhe po them më larg se kaq, shumë më larg se kaq. Profeti Sallallahu selam ka thënë, nëse dikush të betohet në Allahun, besoje. Dhe kush nuk e beson atë person që i beton në Allahun, ai nuk është për Allahun. Domethënë është i larët besimi i vërtetë në Allahun e Madhror. Nëse dikush beton në Allahun, kur thot Profeti sallallahu alajhi besoje, nuk thot besoje vetëm kur ai thot vërtetën, por thot besoje, domethënë e ka për e ka përgjithësuar kur thot vërtet ose kur gjen. Ti për lotin do të besoj pa me jashtë, do valla e kështu është. Po qëse gjen tek Allahu e ka lodhërin. Ky shahidit i Profetit sallallahu alajhi. Madje tregohet që E Isa li sallatu selam pa i person. Duke vjedhur. Pa i person duke vjedhur, edhe i tha vodhe. I tha ai personi, pa inshallah nuk vodha. E tha Isa li sallatu selam, e besova Allahu dhe përkënjestrovë syt e mia. E çuditshme. Ky është besimi i vërtetë thotësh. Do të thoshë më mirë, ndonëse si mund ta parëtoj këtë gjë. Ky është besimi i vërtetë në Allahun. Kuaj dupton Allahu madhërim i imët Allahu të çojë ti për syt e mia. Shoqja e bukur profetit sallallahu alaihi wasallam vet, vet profetit sallallahu alaihi wasallam është i uh, ngjashëm me ti ngjarën e Isa al-sallallahu alaihi wasallam. Ë erdhhi Hilal ibn Umayyah, thoi dërguar Allahut, kam gjetur me gruan time një person. Kam gjetur me gruan time një person. I tha profetit sallallahu alaihi wasallam, sill katë dëshmitar ose përndryshe kam zhikun kurriz i thotë dhe kur Allah pasulloj unë unë jam i vërtetë, do po nuk po gënje po thën vërtetën. Edhe Allah do pastroj. Edhe zvirën e njëtë ku arnor në cilën Allah më dhuroi urdhëronte, do të urdhronte ë në tole rastesh kur burri akuzon gruan për immoralitet dhe nuk ka katë dëshmitar që të betohet ai pesë herë në Allahun më e mëdhëruar. E pesë herë që do betohet mallkimi i Allahut bie mbi të nëse është gënjeshtar. Edhe pastaj betuo edhe gruaja pesë herë të pesën herë zemrimi i Allahut bie mbi të nëse ajo është gënjeshtar në, në, në pastrimin që prendon që është e pastër. Edhe pastaj mbas kësaj burri dhe gruaja ndahen, nuk janë më burri dhe gruaja me një tjetrin, janë të ndarë. Edhe nuk vendosen në dashkim mi grua, sepse u betuan Allahun që ajo domodin nuk ka bërë mëllët. Po ta pranonte, do do do, do vritesh me gur, sipas ligjit të tyre. Përdesë nuk e pa normal në betimet, ne e pronëm, domethënë pa menihajshme, thashë i betuan Allahin që nuk ka nuk ka ndosgjë. Edhe shiko, e çuditshme. Ë profeti sallallahu alajhem kur ka bërë këtë betim me së dyve, u tha, shiko, thonë njëri për jutën e dytë është gjinëstar, thonë. Që dish e sigurt që një është gjinëstar. Njëri është gjinëstar. Mirpo nga që ata u betuan Allahun, profeti sa më morin pa menihajshme, në siguri vetëm gjinë di ku që ka këtu drejt këtu drejt skej Moses. Nuk e nuk e bën dot këtë gjë. Me ligjin e Sall. Ky beton Allahu dhe ky beton Allahu. Atëherë në rrezim e pa mënyshme, këtë element lirë dhe këtë element lirë. Sipas ligjit islam, poqes do gënjë një burri ai rífet me kamzhik. Domthon dënimi i shpifjes së shpifin e një gruaje muslimane që ka bërë immoralitet me kamzhik. Dhe nëse nëse gruaja nuk tregon vërtetën në boginje, domon poqes sa do t'i tregonë vërtetën, domon që do të thoshë që ka bërë immoralitet, ajo vritet me gur. Kështu që betimi i Allahut në këto në të, të dy rastet i shpëton që të dy. Dhe në jesime për me nëjashme. Sëpse në nuk e dim kush gjenështarë. Profetës Arimë të dhe, a kanë i të një i për i du që të këthejet? Një për i du shë gjenështarë. Më në bëtimin, në bëtun, në valua e shkëshu, a i bërë i në qërëta të përësënjë. Për në për kjo të regoni që njëri zhësime për me nëjashme. Po të bëtunë në laun, po bëtunë në rejë, po bëtunë në laun. Uh, ë mbazepetua herën e katërt gruaja i tha profetesorin stop tha kujdes tu. i tha dhe burrit i gruas kur jete gruat në stop dhe kujdes ke pesë sa tha kjo do bën detyrë zemrimin e Allahut për ne për matu aty grua u stop ai sa sahabe menduan se sa ajo do ta pranonin që ka bërë morale tentë edhe tregon transmetuesi thotë ajo tha me sa duket don ka thënë me veten vetë nuk jam ndodhur të turpëruar kisin tim në këtë ditë edhe u betua edhe profetesorin e kuptoi Dhe gjoftë, normalisht nuk nuk i nuk i lejohesh nga referata që të gjikonte me me me ato me, me me shenja, por të gjikonte me gjë të sigurt ose me pra, me, me pranimin e saj ose me ka të dëshmitar. Ka të dëshmitar nuk kishte. Pranimin e saj nuk ekzistonisë përsa ajo mohonte dhe u betonte në Allahun në këtë lloj. Në këtë lloj, domthon mos pranim. Kështu që domosdosh detyra ishte ta pranonte nga pamën e jashtë. Dhe përfundimin e katakollos në këtë anë. Nuk kjo është detyra e sson. Kur dikush beton ndalloh besojë? Por ne jemi me pa merri yoshvet me e njerit, nuk futemi ne embrancite e robet, ça bën njer, ça bën tjetri. As nuk na takon këllëj, nuk na lejohat këllëj lejt, gjëje. Ai pa merri asdot ne imin, kush un faq, kush un na shfaq keq, ne di di di atij atij atij që meriton. Por ne do merri thot. Do di Allahu thoshe kshu. Kur ishte profeti sallallahu alejhi dhe selle njerzit i mertë mban sa shpalljes, edhe pse fatisht profeti sallallahu profeti sallallahu nuk i gjsonis, pa merri yashme ollmos dhe gis profet sallallahu alejhi dhe sallam ne nuk ka më shpallë që ne nuk i që e gjykojmë njerëzit domodin ata që kanë zemra të dhëtur por e gjykojmë pa mënyrash. Kush na shfaq fit të mirë, ne do javim të mirë. Dhe kush na shfaq fit të keqe, ne do tash problem për të keqin që ka. Ka borë. Kjo është fjalë e mirë të Allahut. Në këtë rasti profeti sallallahu alejhi dhe sallam me bedimin që bëri burri, e shpotoi burrin dhe nuk u ndoshua me kamshi. Dhe me bedimin që bëri gruaja, e shpotoi gruan dhe ajo nuk u dunuar me me me kurrëzim. Edhe pse dishet që një nga ata dysh gnishtar dhe kjo është tamam hëncë në gjykimin e jashtëm. Do thoni më mirë si shputoj kjo, nuk shputoj. A është ka shputuar? Ai shputon dy janë. Portokalloi madhurti e, e por madhur gjykimin nuk shputon. Gjithçka është që gjykimi mes njerëzve do bëhet në pamjen e jashtëme. Ky është gjykimi i cili bëhet mes nesh në pamjen e jashtëme. Unë gjykoj për atë që shoh. Ti gjykon për atë që shef. Nuk e lejohet të themi që të hamendsojmë. Jo, sepse kështu të vëllosh me rezultate, do është lidhë vetë të kesh masa ndryshme ufton, nuk e lejohet. Pastaj profeti sallallahu alaihi wasallam u tha sahabeve, "Shikoni tha fëmia që do që do do bëj këtë grua. Nëse ka këto këto këto këto cilsi, sipas përshkrimit të të burrit saj, është i burrit saj. Dhe nëse ka këto këto këto cilsi, është ja ti personi me cilin e akuzuan shirikim në Sahma, do ta i thonë me të vërtetë se doon, "Ka qenë është i atia. Është kopil do më thonë." Edhe u bëf mija dhe u bë fëmia dhe u filloi po po rritesh edhe e pa fëminë i ngjante me të vërtet personit i moralistit. Ai treguam profetit sallallahu alajhi wasallam dhe tha profeti sallallahu alajhi wasallam sikumso ishte libri i Allahut do kishte çështje tjetër kjo grua me mua. Sep profeti trembë sikumso ishte libri i Allahut gjykimi që ka dhënë Allahu më dhuruar që ajo është bëtur nga Allahu dhe nuk ka dënim për të. Kjo çë kjo grua do kishte çështje sepse u vërtetua tash më bravo u vërtetua që fëmia i ngjante ti. Udon? urdutogullje, u kishte më vonë tutëm për dyshim. Mir po ligji Allahut ishte që njerzit gjykohen pa menëhshme dhe përderse u gjykua dhe kjo që është e mbaroi, atë gjykimin e njerit pa menëhshme, ndërsa se çfarë ka te Allahu është dhe Allahu subhanuhu teala dhe ne nuk na takon futem. Shikom. Ky është ligji Allahut që duhet me të, duhet të ecën njerëzit dhe në Hersen, gjykim, më shumë po shkosh në gjykatë me ty me to të gjykimin drejtësi gjykatës. Po ne mes një instituti ecën normalisht të të forma. Normalisht të të forma nëna të kon me që ne të futim të zemat të njëri tjetrit. Edhe përveç të hamë të sojmë ose të paraqykojmë ose të përpiqemi të mbartim fjalët e njerëzve në kuptimin më të keq të mundshëm. Kjo është ndalur fetarisht. Dhe kjo është transmetuar nga selevet që ata thoshin, të thoshin do të thonë që nëse fjalat e vllajtënt kanë mundësi të, të kuptohen në disa forma, mbartatë në kuptimin më të mirë të mundshëm. Mbartatë në kuptimin më të mirë të mundshëm. Përpiquj të djesh për të justifikimin, përpiqj mendosh për të mirë ndorr. Përpiqj të mos të akuzosh vetëm Tatë, po mas e kuptoi nga bim, mas e dëgo nga bim, vetëm ndoqa vë disaj herë, ndo. Unë më ndo të vetë rast më shumë. Kemë qenë duke fal namazin në në në një orë tani u më qenë. Edhe mua mo** mu duk sigur sigurisht imam i xhamisë kur thar selamun aleikum ورحمه الله namaz, mu duk sigurt sa selam i aleikum ورحمه الله. Ço. Shumë doq mua. I thash profesor tash a lejo ti u thosh selam i aleikum ورحمه الله? Ai po pse? Po fash ti kshu the. Edhe një ditë mbledhën të tjerë, shokët e mi. Thash, a kshu si thashën? Thonë, po tamam, seriozisht. Tash shikanta se kam thënë ashtu, e ke djuti gabim thonë. Edhe nuk bindom, gjoku gabim, nuk bind. Ua, kë tregon më që njeriu, sado të shumë mund të thëjë diçka gabim. Por këtë s'do duhet që njeriu të më nëpërpara se të vendos gishtin akuzës mbi vënjën e ti. Ti vendos të sa pikë pyetë vetes ti përpara, po mbase, shumë mbase, shumë mbase, shumë mbase të justifikoj. O mbase, dhe shumë mbase nuk është kështu. O mbase kush e di se ka pasur ata. Domethën, përveç që të gjesh sa më shumë të ke justifikime mundsi. Edhe, ta dish, se si ti jesh timë rop të Allahut, do i hedhë rop të Allahut, do të ti hedhë Allah njerëzve të tu. Po qesë ti do të justifikosh ata, edhe ata do dhysh, dhysh, të justifikohen, do të thënë, do të justifikohen. Nëse nëse ti nuk e justifikon ata, as ka më të justifikuar. Kështu që nëse ndodh diçka e tillë, un për veten tim e them Nëse ndot diçka pra e tillë me gjithmonë kthen ditë gjynafët e mia, sepse këto janë gjynafët e njerë, prandaj dhe, dhe njerëzit më justifikojnë. Gjynafët e mia. E këtë gjë do më kosh ndonjëherë për nesh. Nëse shikojmë dikush nuk nuk hesme ty, të di se këtë kanë gjynafë të zor, prandaj e ktheu vetë staftë kërkoi falë Allahut subhanetale. Allah na rregullon gjithë. E rëndësishme është domodin që ne nuk futemi në zemrat e njerëzve, por gjykojmë në pamjen e tyre të, të jashme. Prandaj kush shfaqet mirë, ne i japim mirë, mm! <tut> dhe kush shfaqet keqen, ne silihemi vetë në bazat ke të keqëta i shoq. Mbasë do të shkem. Ona narasifa ala ahad min ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam illa man wajaba alaihi as-sayf. Dhe ne thot, ë nuk do të them nuk hecëm me mendimin që duhet drejtuar shpatën mi muslimanët, mi umetin e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam përveçse për ata që është bërë detyrë shpatata. Edhe ka për qollim ata të cilët janë përmendur në hadithin e profetit sallallahu alaihi wasallam se thot, nuk lejohet gjaku një muslimani që dëshmon se fele dëshmon la ilaha illallah Muhammadur rasulullah. Vërtumsin tre raste. Burri martuar që bën imoralitet, njeriu që vret një njerëj, dhe ai person që lefen e tij. Kto janë tre rastet kur në ligjin islam, në shtetin islam një person do të shkohet me më kapital, me dëshmim domoshem me me dëshkim kapital, që është me me vdekje. Rasti i parë është kur një person e kap shteti me dëshmitarë në radhë se di se ambocial, e kap me dëshmitarë në radhë ka bërë imoralitet, katër dëshmitarë dëshmojnë ose e parnoën vetë ai që ka bërë imoralitet edhe vrit me gur ose nëse dikush vret edhe ka dëshmitar edhe fakti që trgon që ai ka vrarë finali, atëherë i vritet nëse ka vrarë me dashje në rastin tret kur një person lej Fenisavë. Kto në tre raste në të cilët domoshta një ëh ndeshkon me një skin kapital. Prandryshe nuk lejohet që muslimani të dëftojë pas muslimanit. Edhe ta vrasë të kjo nuk lejohet, domethënë se mos hakitë në sunnitet, këto mund të nejmë në grupin e humburë ëh dhe jo në sunnitet. Pastaj thotë se si, ولهنا للخروج على ائمتنا ولا امورنا وان جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننسع يد من طاعتهم ولا طاعه من طاعه الله الا زوج الفريضه ما لم يامروا بمعصيه وندعو لهم بالصلاح والمعافاه تظنين nuk kemi me mendimin se duhet te dalim kundr prisave tan domethën edhe aty gjener drejtoi neve te dalim kundr tyre domo per te luftuar domo nuk kemi me kto te mendimi sot sheu Edhe nësa ta në bëjnë neve pa drejtësi, thot, dhe lutemi për ta, dhe nuk lutemi kundur tyre, thot, edhe nuk e heqim dorën, në më dhënë nga beset që kemi dhëmë për të bindur atyre, thot, dhe ne beson që duhet të bindim atyre për deri sa ta në urdhëm për të bindur allot më dhëruar, edhe bindi atyre në bindin dhe allot është farzës, për deri sa nuk në urdhëm për gjynaf, thot, edhe lutemi për ta që allot të rrgulloj edhe të ishpotën n Shëheruftu ka përmend disa çështje. Qërë. Çështja e para është çështja domthonë e xhurujual al hukam, të dalësh kundër prinisëve për të luftuar ata. A lejohet apo nuk lejohet? Bëhet fjalë në muslimanit një, muslimani një shteti islam. Për këtë lloj rasti, le të shemull. Për arsye ku muslimanët i thonë një shtet islam, që gjykon me ligjin islam. Edhe prinisët normalisht nuk kanë përcaktuar se si umar ibn Khattabi, Abu Si, Abu Bekr, Abu Osmani, Aliu, mbas tyre kanë ardhur të vëndosin gjithashtu padresia dhe përveç se e dinë me shpallën për armohje të shtotë për të dalësi. Edhe pra ne u, u, u, u ka të reguar shokve ti dhe ka thënë që mës dini kundë prisa dhe nëse u bënë padrësirë Ka hadithet të caka për të luqe Fik në muzikën dhe se Mës dini kundë tyre për deri sa ata dhe më thënë njënë musliman Në mëndë më më si pas gjukimi të ehlë sunetit Nuk lejojët që musliman të dali kundë prisa të luftojnë të për të heqërë të dhe për vendosë një tjetër Për deri sa a i është musliman tu profeti sallallaujhi syni na ka vendosim një kufi të qartë të pasot kulluar tek çështja sepse t'de t'de t'de po mos Se në, e kishim vendosur kullin të të kufi të kulluar do ishin bër kasabhanë dhe megjithëse e ka vënë prapë për kasabhanë po po mos e kishim vendosur për kasabhanë më më dava sa ç'ndo nëse dikush domethën nëse nuk tësh vendos ku kufi që por desha ja muslimani nuk lejon të ndajë kundër ti atë çdo kush prendon vënë këtu si pa drejtë edhe këngu ti sa e shikon çoftë një gjë depër të vogël njerëzit Ngrinë kundër prinsit dhe të luftëm dhe të se ka për gjunafe. E dhe nësë kur shë përndë në dhe gjunafe dhe të ka për për të lecine e dhe, dhe ngrinë për të luftuar. Për nërë dhe profetës të sërëve ka vendosë kufit e dhe, dhe nuk leohat përderis a ta falen namazen, përderis a ta janë muslimar nuk leohat nuk leohat nuk leohat nuk leohat nuk të, të kundër tyre. Kjo është shakidja ehli e ehlisunet dhe gjëmatit. Për të gjështë, ideja që kjo ehli e q Në lidhje me qështje, nëse, nëse muslimanët dalin kunde prisi që është musliman, a qënë havarinqë e përnu qënë havarinqë. Dukë e ditë, a këtë e havarinqëve, kush që qënë? Përgjësish, a këtë e havarinqëve, a qënë qënë që ata, në më dhënë, i qënin muslimanën Gjunafqa, Shafira, edhe dilnin me shpadë për të vërra muslimanët, edhe prisa dhe muslimanëve. Ata kanë i kështuar në kone sahave, në kone Për ndaj dhe më dhe në është përhapur, në, në, për më në shumë djetarë dhe më dhe në që dalje kundë prisave është akide khaorinqve. Fatik i është dhe më dhe në kjo dhe nuk, nuk është fjeshtë e sak në të leforme. Êshtë vërtet që akide khaorinqve është që ta dalje kundë prisave musliman, se përsa ta i konzëdhën prisave musliman që a fira, përsa e gjuna fëta. Por është transmituar gjithashtu edhe nga jë piesë prejse lehveve Prej tyre, kanë qenë banorët të Medines, dhe kanë ndodhë një një një një që që e Monkëatul Harra. Monkëatul Harra, ka që një një një një që kanë ndodhë në kërë duke Beni Umeja, fisë Beni Umeja, ta këtë khalifja, Abdul Merkir Marual, ka tërgu u shtërinë e vetë, edhe ka solmuar Medinen, sepse ata do në kundre khalifës, Medines, dhe të gjithë banorët të Medines, dhe ndërta kishë dhe sahabë. Udhon, kishte sauh që jetonin në Medinë, sepse ti ata sahab që ishin aty, domthonë, nuk donën, nuk donën, ata kanë ndërtë shpitet e tyre. Por banorët e Medinës, se menjëherë domon ata kanë qenë, domon fëmitë sahab ve shumë isë tyre, domon, donë kundër kalifës. Edhe nisi luftoi Xhali, i luftoi kalifia, edhe i mposhti, u futu, u fut Medinë, i, i plaçkiti, vrahu për ty, që vrahu 3 ditë ka plaçkiti Medinë, domon që kjo është një padrisë e madhe që është në Medinë. Megjithatë Ideja është domosdoshmë që ata dolën, domethënë nuk i çujti njëri havari sepse dolën kundër tyre, edhe ata nuk dijnë eh se kanë qenë havari që në Medinë. Nuk e kanë qenë havari, kanë qenë në suneti, vetëm se kanë gabuar në këtë çështje. Ata u ndalën, më më këshilloi tha mos dilni, se nuk lejoa domthonë hadithin e profetit sallallahu alaihi dhe dilni. Këshilloi në. Ka, ka ata disa persona domthonë cilë të cilët ishin si të parë, këshilloi mos dilni se që nuk lejoa as vetarisht. Por ata dolën. Edhe gabuan kulli veprimin që bën. Që qëllimi është Këllëve primi që bënë ata, a e qonë ata khavarishë, e nuk e qonë khavarishë, kësë është është e vërtajet. Gjithashtu, një për personën që ka dalë kundër halibës, ka qenë abdhëdhëm në Zuberi, ka qenë shohu i profetës sënë Allah sënë. Madi e i krijo i khinafejtën islam në meken me dinë edhe në disa zonët tjera. Kundërit, dhe më dhe në atyre, khulefave që ishë më fisë bëni ume i e në, në, në dëmaskë. Abdullah ibn dërgon Hajjajin, edhe luftuan edhe Abdullah ibn Zubejr, Avram, Avram Hajjaj Abdullah ibn Zubejr. Mekka ro, do të thonë dhe ka, ka kryqëzuar të. Të ka kryqëzuar. Abdullah ibn Zubejr radiullahu anhu, Allahu Allah, Allah, ma shroft. Kurse Abdullah ibn Zubejr, u themi po çesni u mendoni dhe thoni që kush dekunë prise musliman quhet Khawarij, ju ja, keni okay, Abdullah ibn Zubejr, shoku i profetit sauls. Ai thoni do të ti Khawarij. Edhe atje, edhe ato që ishin me të. Normalisht po në kuzhinën e homit të gjithë, sepse po ta thonë dolëgjen, normalisht ata do rëshkasin vet. Tjetër kemi ngjarjen e Tetabinet, kanë dalë një grup tabinësh në atë që quhet Fitna ibn Leishat. Fitna ibn Leishat, Abdulrahman ibn Leishat, ka qenë një nga komandantët e Hajjaj, ishte duke u ushtrim. Duk Hajjaj qe ishin shumë shumë keq. Edhe ushtritë shumë keq me komandantët e tij. Edhe morën domthonë radë dakord me ushtrin e vet, ata dhanë kundër Hajjaj ta vrasin. Edhe u bashkuon me të edhe edhe shumë dietar. Një prej ata ka një prej tyre ka qenë dhe Said ibn Jubayri. Said ibn Jubayri kush është? Ës zonis Ibn Abbasit Radiyallahu anhu. Në nzonse më të njohur të, të Ibn Abbasit Said ibn Jubayri. Ne ka qenë një njeri i devotshëm. Edhe kjo ka qenë në arsye pse vraha Hajjaj Said ibn Jubayri. Okej, ju historiën, por nuk e dini pse ka vrarë në vërtet. Arsye pse ka vrarë Hajjaj Said ibn Jubayri ka qenë sepse Hajjaj sepse Said i doli kundër tij për të vrarë. Kupton? Dorë për të vruar, se i di dimë Xhubei. Ata po e tregojnë historinë. Nuk e tregojnë origjinën pse kanë dosë gjëje, po tregojnë thjesht domosdhem që ai ka ka dashja pra, vraze dhe vrau Xhaxhi çka ka pasur shumë njerëz, po pse qysh nuk e tregojmë? Po dish Xhaxhi, ti ngjarje ka pasur shumë njerëz. Uton në këtë ngjarje, ai sa treguoa domosdhem, që shkon një burr plak, ishte rreth 80 e disa vjeç. Edhe kish kon për një nevojë të vetën, edhe i thotë Xhaxhi, ku ke ki qendër kur ndodhi kjo lufta? O, von kam ditë të asociaciona, sa s'kam gjen as më të fundit. Tirrë, Tirrë të rria asnjëherës dhe nuk mbron prisin e besimtarëve kur ai thotë, domthon, do të mbrojë vërtetën, po merrni vriteni. Kupton? Çfarë? Burplan kisha ashi. I tha, "O, oh, Haxhështa, mua dha, më ka ngelur nga jeta ime." Tha, "Aj saçi duhet një gomari thotë për tu hedhur për piruizën." Kaq, kaq pjesë jetë më ngel mua, po mos ka problem, bravo, thotë, po ti vetë do të ndërkohë në vetë ndata. Kupton? Ua ngën ngën e të vëndosë kajëzot, sa sa edhe ni go marrëti ujëton kaq. Po dashëm mirë, dre vrau Xhaxhi. Të, ujë, të, të, të shimri, brau, s'e savi se vrau, por çdo gjë. Ka qenë pa drejt, vrau se të Muxhubej, ne ka vrarë të tërë në radhë, kupton. Ka vrarë në këtë ngjarje mbi 6000 veta, Xhaxhje. Qëllimi është gjithë këta, do të thotë fitën në biblien është ka qenë detajet se, gjube, se gjube, të Muxhuberit, se të Muxhubesh vitaminëve. A foto do jeni për të që ai ka qenë për havari të vet. Po të guxon njerëz do thotë atos, kjo është çfarë hauri. Qëllimi i tuaj deshën do t'ju tregoj më anëse që që çështja dalje, e daljes kundër prisave musliman. Ku ata e gju në fshar, për t'i luftuar ata, për t'i për t'i hedhur ata poshtë, për t'vendosur prisa më të mirë. Ky ka qenë një mendim tek Selefë dhe këtë ka treguar Ibn Hajar al-Asqalani në Fathu al-Bari. Ka treguar që ka qenë një mendim tek Selefë, domethënë, domodin kanë pas dy mendime të Selefë. Mendimi i parë është e Abdullah ibn Umar dhe shumë sahabë të tjerë që thoshin nuk lejohet të dalë kundër tyre përdesë janë musliman duke që shmendimin që mbështetet në hadithet profetike që nuk lejo më dal kundërprisë nëse janë muslimanë. Donë, edhe mendimi duhet është mendimi që transmetuan seleut që u tregova të ngjarit që u tregova, këtë ngjarë, të cilët vërtetojnë që ata kanë pasur këtë mendim. Shi dalë kundërprisë, kundërprisë muslimanë, jo vetëm mendimi i haurixhëve, si pretendojnë tha sot, murxhiet e sotëm. Që çdo vetë dalë kundërprisë, ata e quajnë haurixhism, që s'është vërtet. Kjo është domosdoshmë shpifje këtyre sepse ata domosdhom ta jo vetën që kanë dalur ta kundërprisën kundër prisave mos e mam por edhe kundër do që janë qafira. Dhe kundër do janë mur të dinë, edhe kanë lënë fenë, janë duke shkel fenë me kënd, dhe janë duke duke duke vrarë plot Allahu, dhe duke duke po shtrufenë. Ashtu që bëj por ta nuk ka, nuk ka problem, do të bëj çat duam. Qëllimi është domosdhem që ideja që dalja kundërprisave është një persesie të haurishve, kjo është persesie të haurishve, por nuk është se vetëm haurishët do të mos bërtë këtë gjë. Kjo është transmetuar me selevet, prandaj edhe Ibn Hazm Sallallahi thotë ka ngjitur dy mendime të seleve lidhur me daljen kundër prisave të musliman. Një mendim e lejon dhe një mendim nuk e lejon, edhe saktas që nuk lejohet. Pastaj thotë u stabilizoa mendimi i ehn e sunetit, ndat mendim që thotë se nuk lejohet dalja kundër prisave përveçse ai musliman. Kjo ka qenë çështje domodin lidhur me me këtë gjë. Pastaj kjo ishte çështje domodin çështje një detaj i rëndësishëm lidhur me këtë fjalën e shehut. Që thotë ne nuk dalim kundër prisave tan. Edhe nëse ata padritë bëjnë padritësi, po për këtë janë transmetuar domethën argumente të shumëta. Pasi thot nëthot nuk lutemi kundër tyre. Domthon, no? nëse janë muslimanë, pastaj nuk lutemi kundër tyre. Nëse janë muslimanë. Edhe thot ne nuk i hyjmë dorë nga bindja e tyre, domethën origjina është e muslimanit, ju duhet të bindet princit, po që ai është musliman. Po pastaj ajo këtu këtu s'ka përse muslimanët. Po s'ka. Edhe pse sot botën e vështirë është se ka person musliman përveç në vende tepër tepër tepër të rradha. E profeti sallallahu alajhi wasallam thotë, katër budheri thotë më kaporësi të mua profet sallallahu alajhi wasallam që të dëgjojë dhe të bindem, edhe nëse i pari im është një skllav nga Habesheja, i cili i ka i ka i ka turë dhe, dhe ka të prera thotë. Në transmetimin thotë sikur ti thotë një një skllav që kokën e tij thotë e ka hut, domthonë si zëbibë, zëbibë në rëshë i thatës. Njëri i dopot, njëri i dopot, njëri i dopot, njëri i stambushë në mërath, kushe qofte, përde se e shpërisë të bëjnë në më tithës. Njërashtu të më thënë, nga Hmodhefi, ja, të regohet hadithi që Prof. S.S. që e ka pytur Hmodhefi, prof. S.S.S. për, për, për, për shërrin, i ka thënë, kam frit për shërrin, më të regohet që të vëjtë, dhe pas kapu pas xhamatisë muslimane dhe imamit tyre. Prisi tyë, domethë se mos u ndaj nga prisi, nga prisi muslimanëve. I thonë, po që se në, në musliman nuk kanë xhamadhe as prisi, atëherë thotë largoho për të gjitha grupeve, grupacioneve, ato që largohen nga suneti, thuaj çyllimi, edhe sikur të kapësh pas rrejeve të pembe. Domethënë që t'i jeshin, domun e kapur fort që me dhëm, domun që mos lëkundesh në vërtetë që ti di. Thotë, dhe domunëse nëse në nëse ka xhamadhe dhe, dhe pris, të të tas, prisi, atë mos u ndaj nga ata, prisi muslimanëve. dhe dëshnuar i hadith për vetë sulaim ka thonë nëse jepet besa dy halifeve vritni të dyjve. Vritni të dy. From event, jepet besa një halife, pas e pasti jep besën një tjetri. Dyti do të vritet edhe për vetë sulaim. Sepse i dytë do të kójë sherr ose. Nëse dha besën para merr çështja. pastaj shihu ibnabiliz elhani i shpjegimin e, e, e fjalës imam tahawi trigon çështën e bindjes në eprisave sekuarës. Ne kemi treguar kamaj kemi mbytin për të çështja. Disa herë kemi folur për të gjë. Dihet domosdhem që bindja në eprisa bëhet fjal kur ata na urdhërojnë për të mira. Kur ata na urdhërojnë për gjë që janë të lejuara, kur synimet këtyre janë të, të mira. Edhe unë kam treguar një rregull përgjithshëm që ka treguar shemul semtimje shumë të, të bukur në linjën e bindjes ndaj krijesave. Fot Ne bindemi, njejë që devoshem, në i bindemi aty njëjësh i devotshëm në çdo gjë që ne nuk e dimë që është haram. Në çdo gjë që ti nuk ditje të haram, në të bindjua ti që, që, që, që, që është i devotshëm, se i jesh devotshëm edhe pse mund të urdhëpërgjejë mund të jetë hawa, ajka synime të mira për tyra. Ne vazhdonim vetëm atë dhe ne i bindemi çdo personi i cili është jo i devotshëm, por është njëri i prishur në çdo gjë që ne e dimë që është detyruse e përcjeshme. Është bindën e Allahut. Domethënë, njeriu që është i prishur Nuk e ke detyrë të bindesh në ato gjëra që janë thjesht hallall, a gjësh i prishur, sepse ai person që i prishur, edhe për hallall, ka synim për të fund harom. Kurse ai person që është i devotshëm, ke detyrë të bindesh në çdo gjë që ti nuk di ti të harom, ato që ti nuk e di ç'është harom, nuk e di ti të harom që lojaje, ke detyrë të bindesh. Sepse një gjë që devozioni i të tu janë të mira, dhe ai synon dhe me gjë që janë hallall që të, të ndihmojë domodin atë fen Allahu subhanahu wa taala. Për shkak se domodin ndryshon çështja e bindjes, nga njeriu i mirë te njeriu i prishur. Të njëri i prishu kufizot binde në e ti në të gjë që djetë që janë të mjera, kurse të njëri i të voshë më zgjerot, ku në thënë dëtyra e binde në e ti, që ke për dëty të të binde në shdoj që ti, jo vetëma të që ti di, di që shë mirë, po dhe në të gjë që ti e, nuk i di që nuk i ditë në mjë, po djetë të ditë që janë të lejuara, për dhe sa ti nuk ditë që të të haram e dhe që ti këtë dëty të binde në shëti për çeshë është i mirë. Por thjesht më gjënë objekteu më i thënë Aliu. Po turrë për diçka që të duhet, po më pse më ordhot të dëgjoj, e këtë të dy bindës. Kështu që domodin bindën e prisave bëhet fjalë që është në kufitë, në kufitë e huar. Ndërsa kush urdhëron që njerëzit të, të, të bindhen prisave në gjëra të cilat domodin janë të ndaluara, ai u ka u ka kaluar kufirin e tyre dhe ka i ka ngritur atë ngradin e profecisë. Se bindja e bindja absolute takon me Allahu subhanuhu te al, dërguai ti saman. Kurse bindja në kryesave nuk lejohet absolutë. Edhe kjo çështë është shqyrruar, ë gjithashtu është treguar në historikë që janë të çuditshme një që banorët e banor dhe Shamit, banorët e Shamit në kohën e Haxhaxhit kanë qenë domethënë të verbër në bindjen e madhe që kishin ndaj halifës tyre. Ai sa ata domodin po të thoshte bindja apo ndonjë minimum morali ose umawive, ata i vdisnin pa dëbbind. Ço do i thosht ai? Para e Haxhajit i është dëgjuar të lëgjet ose so banorëve të Shamit kur shkon të për të thosht Ibn Zubei ja e në sham Allah Allah fi taa thoshte por kujdoi për rit Allah o do binde mos roli binde se gjirin shumë dhe do bë ku le bindjes edhe vet Haxhaji thonë kshu unë thoshte nuk jav në jetën time vetëm se bindjen e e halifës thoshte halifës si ka vëndër më të jetoj më të vdes dhe më të ringjall në ditën e gjykimit kupton Haxhaji dhe ajo thoshte Haxhaji u dëronte njerëzit thosën njerëz binduni bindun xhalivës tuaj pa përjashtime. Ka bërë për qëllim pa përjashtimën në çdo gjë, domethënë, kupton? Kjo është bindë verbër. Kjo lloj bindë, kjo është kjo dhe këtë lloj bindë të verbër sot, domethënë, ne na mësojnë këtë burrxhiet që të kimi ne kundrejt atyre që janë princat e muslimanëve në vendin e Islamit apo tjetër, tek ti. Bindë të verbër, domethënë, çapt të foto ai, ai i di më, më mirë. Ne nuk morë vesh nga politika, nuk na takon të fotojmë politikë. Ose ku politika që zgjyn në qeli, edhe e kupton vetëm edhe vetëm këtë lloj profetash që quhen që quhen politikanë, vetëm ata e marrin vesh. Kurse populli janë si baktitë që nuk kanë drejtë ndërhyrje në këtë gjë. E rëndësishme është domosdoshmë që e, bindën e prisave nëse ata janë muslimanë, pra, nëse janë musliman, është një gjë që kanë të liuara. Nëse janë të devotshëm në çdo gjë që nuk është haram, nëse nuk kanë devotshëm në çdo gjë që është bindje. Ky është kufiri edhe që dhirë që dhirëve është u gërëm që në mëdine, në shkollë, në vitin e dytë një dhëta profesorët, një dhëta lojë harkistave lojë të mërgjive e kam do më dhe e kam gjurë vëtë në vështë e minë që po mëse gjurë vëtë do më ndojë që këmë nuk kam mështë të ndonë thoshtë dhe sigurëtjesht në Amerika ke farës të i binder bushit thoshtë, thoshtë. po që thurë, pa e shafire i e ke farës Edhe subhar Allah ku arritë Në dhe në humi e këture njërëz dhe denë Në dhe lëj pike Që këta dëmë thonë atë bindi që Profesënë në ka ordurë të kime në prisa musliman E ka mëndonë shënë dhe dhe në dhe i atyre Tawagitëve, tagutëve Të cile dëmë thonë një narmiqëm dhe islamit. dhe islamit Denë të dhe pike Denë të dhe pike të arritë E bërri e atyre Edhe më gëjtojnë një fel bukë Këka thënë një shenë Edhe tregonte për këtë dietare, të cilët domoshem janë kontra diktorë në fetva të tyre që japin lidhje me të cilën e bindjes botëshian, të cilën e bindjes nëpërsëritme. Thoshte këta e ndalojnë për gruan që ajo të ngas makinën vetëm. Gruaja nuk lejohet ngas makinën vetëm, se bësh fitnë. Edhe ja kanë lejuar gruas që drejtojnë gjithuën në Islam. Në makinën në një një copë kërmë ka rrota, një, një grua nuk lejohet të drejtojë. Kërse gjithë u metin islam, Leo da të rriti një grua. Kush të më dhejnë ato, ministra e jash me vendet dhe përëndimin që të rriton gjithë të të të rapë. I të rriton jithë, të rriton dhe që të të të gjithë përkohondet që të gjithë. Këtët të ne kemi dhe të të të bindëm, Leo daj një kën dhe të të tëre. Dhe në kjo është qù dierë qù dierë në të dhe fëtëvash. Dhe më dhejnë, u metin islam, gjithë u Po pastaj po qisë të automobilin, qendroi ti rregulli, makina mirë nuk lejo të rregullosh fitën, shumë rregullosh mbrequn. Po po qej fitën e film kjo, drejtën e u mbetin Islam gjithë një një grua, asha, më nuk shuf fitën, shubejmësh un fitën. Së zgbanuam. Kjo është kontradiktore çështës së fatvave dhe problemi të bindjes. Kjo është një problem që sot bashkëkohore, dhe kjo është thënë, sia, sia, e quhet domethënë e quhet al-wathania siyasi, quhet domethënë i dhujtaria politike. Karidendlupi thotë që këta domodin të nënshtruar Skllëver para politikës. Dhe në ndërndëpij thotë, ne kemi vërtet bindje, ne nuk marrim vesh. Mbyllni syt, mbyllni truajtuj, mbyllni veshët, nuk kuptoni vetëm politikanë marrë vesh. Foni, çfarë thon ata? Po, çfarë thon ata? Jo, jo. E mrivo. Kjo është veja. Kjo është e, ajo që tregon se u lutin me çështën e bindjes dhe çështës më së qartë se ne kemi domodin ke fol për këtë çështje. Edhe gjithashtu shehë i thotë ve lutemi për ta që Allah t'i urë. Në momentin i, i thotë po që se do kisha lutit për nurr. Lutin tin për nurr do ta kisha bërë për prisin, sepse rregullimi i prisit është rregullim për gjithë umetin. Edhe shkotërimi i tij është shkotërim për gjithë umetin. Dhe kjo është më se e vërtetë. Dhe kjo është e nevojshme që muslimani, nëse ekziston një vend që ka shtet islam, dhe ka pris musliman të lutet për prisin musliman, sepse lutja për të është lutje për rregullim për gjithë umetin islam. Pas këto çhem onatbiu sunnete dhe jemaa u ne shtenim shududhe dhe xilaf dhe furqa ne ndegim sunetin dhe xematin dhe ne tho largojemi nga shududhi ne kontradiktat dhe nga porcharin shudud do tho largoj nga mendimet e huaja do tho nese dietarat shembull dietar gjith jane mendimi domodin qe alkooli nuk leot piet por ka djal nje mendim mendimin i cuditshm te disa hanefij po përveç përveç verës verë dihet është në Kur'an është më mund kuaj nuk lejohet pijë vera me emër ka dal pijë tjera për shkakun e nebi është edhe pijje të shpesh përmendur në, në Kur'an dhe në Sunet po ka kada më mbrapa e pijë de disa hale vizën dheot pijë sot ajse nuk të de do të thonë po ky lloj mendimi është mendim mendim që është katastrofë mendimi katastrofë mendimi huaj radhaje do nuk jivet në, në argument të Kur'anit dhe Sunet sepse profeti sallallahu ka thënë çdo gjë që desh ram çdo pijë dhe është ram Dhe për desës të pjetë desës shumë Nuk ka nevoj përse e pati e pati e jemi në verë Apo e pati e jemi në raki Apo e pati e jemi në karrike Po qëse e dhe nuk leo të pjetë Si u titi një ushim Shemu Oshë në dhe bime të dolinja Kam dëgjuar që të dhe Po qëse së vërtetë Mareja jo të dolinja Mareja Mare, Po qëse Mareja të dhe nuk leo dhe hat. Hat. Ha? Mare, kodon, të hatë Së leo të hatë Mareja të dhe nuk leo të hatë Po qëse e dhe hat, Po ju sot kemi verë, çon si ka, nisami nuk i lidhet me nuk i lidh gjykimin fetar me emër, por lidh me realitetin. Ço ç'apo në vërtet ajo? Ja? Po njerëzit ta marr mendin, këtu është problemi, këtu gjykimi. E rëndësisht tush, desha thoshë domodin që shehu thot largojemi nga xhudhudhi, nga mendimet e huaja. Mendimet e huaja të mendimeve që bien kundërshtim me kur'anin dhe me mendimet e njohur të dietarat. Dhe edhe nga kontraditat ne nga përçarjet. Po ndjekim sunetin. Suneti është rruga e profetit sallallahu alaihi wasallam. Ku është xhamati, thotë Ibn ul-Bizan al-Hanefi, është xhamati i muslimanëve. Dgjoni sa çfarë thotë. Dgjoni sa çfarë thotë. Xhamati është xhamati i muslimanëve dhe ata janë sahabët dhe tabiunit që i kanë ndjekur ata me bamirësi deri në gjykimin. Domethën, xhamati për cilin ne flasim, ne flasim dijetare të ka folur selefët, bëhet fjalë për xhamatin e sahabëve tabiunit. Nuk lejohet që muslimanit të dalë nga xhamati sahabët tabiunit. Çdo musliman mos dalë nga xhamati i tyre, mos dalin nga mendimet e tyre. Nëse ata kanë vetëm një mendim në çështë, nuk lejo dashnë mendime dhe të tjera. Nëse ata kanë dy mendime, nuk lejon zgjerr mendim të tretë. Nëse ata kanë tre mendime, nuk lejon zgjerr mendim të katërt. Sepse nxjerrni një mendim të katërt ose të tretë ose të dytë, nëse nuk ka mendim tjetër, kjo do të thotë që ti ke qytë gjithë ato humbur, ti je më i ulëzuar se ata, se ata. Dhe kush e pretendon këtë lloj gjëje në të, të, të vërtetë ka humbur, sepse profeti Sallallahu alajhi wasallam ka thënë, "Nuk bashkohet umat i në humbie." S'ka premtur vëllai më dhuruar që do gjenë një grup umatit islam në të vërtetë. Kjo tregon që umat i Islami gjithë nuk ka shansin të bashkohet gjithu me umat i Islamit diçka që shpumbe. Prandaj vërtet ekziston gjithmonë umat i Islamit. Pra ne ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem që do nda ato veti në tre grupe, një është në vërtet. të vërtetë. Kjo tregon që gjithu umat i Islamit nuk mund të humbi. Prandaj nuk ka shans që gjithë muslimanët bien dakord për diçka dhe të jetë humbje. S'ka shans kjo gjë. Dhe, dhe këto janë disa argumente që tregonin që i xha umat i Islamit është i mbrojtur prej Allahut subhaneh وتعالى. Prandaj Nëse vërtetohet i xhmahu i Ummetit Islam në këtë çështje, nuk lejohet për dikë ta kundërshtojë ata. Dhe kush kundërshton ata, ai e ka çuar veten e vet në humbi. Edhe këtu çudit çudit kur dëgjon disa njerëz ose xhallarë që thonë el xhamatu rahma ol furqatu al-adab. Xhamati është mëshirë, kurse për kurse për çfarë është dënim. Edhe ata vet janë ata që kundërshtojnë xhmaun e Ummetit Islam, xhamatin e sahabëve tabiinve, e, e kundërshtojnë me mendimet e tyra me duart e tyra vet edhe pasa pretendojnë sa të në bashkuar. Edhe ne i themi mbas xhamat do të bashkohen ato që quhin të bashkuara. Mbas xhamat Filan Hoxhe apo Filan Vistarit, mbas Zil Xhamat. Xhamat të Tiranës, Librazhit, Shkodrës, Vlorës, Korçës, Durrësit, Kavajës, mbas xhamat do të do të bashkohen ato që quhim xhamat. Hë? Çdo kush do përlojë të vetën. Unë them xhamatim, ti do të të të vetën, ti do të vetën. Atëherë bëhet rana. Në vend nuk është se i ka zbritur ti ku i shpallle për Allahu, Zoti thot filani, ai është me xhamatin e vërtetë prandaj nuk duhen dingjin ata. Por këta rrezoj nuk lejohet që ne të pretendojmë që ne jemi ata që rreth ne do të bashkojnë njerëz, o njerëz. Dynia nuk ridhullohet radhiush, sepse një dynia nuk ridhullohet, nuk është vërtet, e kupton? Jo po këta nga që mendojnë se dynia ridhullohet, mendojnë se dynia ridhullohet dhe ridhullohet rreth tyre. Ende nuk u po themi as në kus rreth jush, as rreth kujt tjetër. Përkundrazi ë Njerëzo do të turdhullon rënë vërtetës. Red vërtetës. Në vërtetë ajo që ka thënë Allahu, ka thënë dhyethi sallallahu alajhi wasallam, edhe gjëpërcilin e kanë rënë dokor sahabë të tabiun në brez të tretë. Kundëstimi i tyre quhet kundëstimi xhamatis. Edhe përputhje me ta, është përputhje me xhamatin. Ndërsa përputhja e xhamatit fillon xhamie ose kundëstimi fillon xhamat fillon xhamie, thotë dikush që shkojë për çau xhamatin. Këç çau për çau, për çau xhamatin xhamie, ai tani më tezë dy, dy jashtë. Muket chimëta një më vjetë 2000 të gjithë këtu, kupton? Nuk bën as një asnjë 1 mm në umetin e Islam, po poqeson për çka kjo xhamat e këtu tregon domosdoshmë në ç'është për çka nga vërteta? Ç'është vërtet, ç'është vërteta. Këto të gjitha jemi domosdoshmë në selam, këto pretendimet e njerëzve që pretendojnë të llogjejnë. Qëllimi është domosdoshmë që ne ndiejmë sunetin e xhamatit dhe largohemi nga mendimet e huaja, sepse ndiejë mendimet e huaja është kundërshtimi xhamatit. Gjithashtu nga kontradikta, do nga të thonë ato kontradikta don kundërtimi i të vërtetës që është përmendur kuranit dhe sunetit. Edhe ka përçarje, përçarje e cila vjen nga kundërtimi i argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Kjo është ajo që tieni do të thonë shehu, do të thonë këthej janë disa kuptime të këtyre ndërvijë që tregon shehu mosallon e dhëruar në bashkëninë të vërtetën e largojmë ato Allahshme.